Negyedik fejezet Ködös és látszólag örökké tartó alkony vonta be ezüstös szürke rétegével a nabu zöld bujaságait, amikor a föderációs leszálló egységek kiváltak a végtelen fekete űrből, és lassan kúszni kezdtek a bolygó irányába. Egy hármas csoport eltávolodott a többitől, és csendesen áttört a világ smadag színű felszínét körbeülelő nyugodt a Szellemszerűen sóhantak a kötfátyolba, dupla szárnyaik óriási íjbetűkként meredtek szét, ahogy libasorba kibukkantak egy roppant kiterjedésű, bozótos mocsár szélé. Amint óvatosan landoltak a sötét víz a korhat fatörzsek és iszalagok közelében, fémtestük szétnyílt, a órú csapatszállítók elkezdtek kiáramlani a felszínre, alakzatba fejlődni. Nem messze a legközelebbi leszálló egységtől, Obi-Wan Kenobi feje bukkant elő a mocsár csendes felszíne alól. Gyors levegővétel, aztán már is alámerült. Aztán megint felbukkant, ezúttal jóval távolabb, és most egy hosszú pillanatig visszafelé bámult az inváziós seregre. Rohandroidokkal és tankokkal megrakott csapatszállítók tucatjai foglalták el helyüket a sorban a leszálló egység előtt. Némelyik a vize fölött lebegett. Mások pedig a szárazabb részen találtak szilárd területet maguknak. Messze bal felé egy elmosódott alak futott a kötfoltos fák között. qui Obi-Wan vett egy újabb mély lélegzetet, sietve alámerült és úszni kezdett. Qui-Gon kísértetként suhant keresztül az ingoványon, s visszacsapódó ágak suhanását és zörgését hallotta maga mögött, ahogy a kereskedő föderáció csapat szállítói megkezdték az előre nyomulást. A csapatszállítók hajtóműveinek mélyebb testetnyöszítése keveredett a stepek jóval magasabb és élesebb zömmögésével. Ezek a kicsi, egyénenként irányítható mobil egységek arra szolgáltak, hogy felderítő rohamdroidokat küldjenek ki rajtuk a fősereg előtt. A stepek kavarták fel a nabú vizes felszínét, ahogy suhanó árnyékként lódultak meg a nagyobb csapatszállítók előtt. Mindenféle fajtájú és méretű állatok bukkantak fel a rejtekhelyükből, és biztonságot keresve húztak el Kváigon mellett. Ájkopik, fullumpászetek, mottók, pekopekok az indulás előtti felkészüléskor megtanult állatnevek önmaguktól bukkantak fel a Jedi mester emlékezetébe. Féle úrot nehogy a menekülő állatok eltiporják majd Obi Vant keresve körülnézett és meggyorsította a lépteit, ahogy egy csapatszállító sötétárny vált ki a ködből közvetlenül mögötte. A száraz földit véget ért, és épp azt nézte, melyik irányba kerülhetnék ki legrövidebb úton a tavat, amikor egy furcsa békaszerű teremtmény pillantott meg maga előtt. A gumiszerű testülény a vízben kuporgott egy kagyló fölött, amelyet épp az imént nyitott szét, s hosszú nyelve gyors, ostorszerű csapásával nyalta ki annak tartalmát, és már le is nyelte. Eldobta az üres kagylót, és szembefordult kvájgonnal. Hosszú lapos fülek meredeztek két éltű fejének két oldalán széles szárnyakként, kacsaszerű pofájában pedig még mindig gondosan rákcsálta azt a finomságot, amelyet a kagylóból szippantott ki. A fejtetőn billegő, kiugró szempár zavartan pislogott, ahogy végigmérte mértek meg a körülötte dübörgő állatokat, és csak ekkor pillantotta meg azt a méretes árnyat, amelyelől menekültek. oh ha! -oh, motyogta a teremtmény maga elé fura kiejtéssel, de felismerhetően. qui begázolta a vízbe a fura lény bal oldalán, hogy kitérhessen a közeledő csapat szállító útjából. A teremtmény azonban kimerett szemmel eszelősen belecsimpaszkodott a köpenyébe. – Segítség, segítség! – kiáltotta panaszosan, miközben komiszerű pofája eltorzult a megdöbbenéstől és a kétségbeeséstől. – Engedj el! – csattant fel Quigon, és megpróbálta lerázni a csimpaszkodót. A csapatszállító közvetlenül a mocsár felszíne fölött dübörgött feléjük, lelapítva a füvet és víztölcséreket kavarva a Éppen Kváigon felé tartott, miközben ő még mindig a belekapaszkodó teremtménnyel küzködött, és reménytelen kísérletet téve arra, hogy meneküljön, magával vonzódott oldalirányba. Végül, amikor a csapatszállító már csupán néhány méternyire járt, úgy tornyosult felé, mint egy rádőrni készülő épület, a Jedi mester lenyomta a lényt a sekély vízbe és rávetette magát. A föderációs csapatszállító írtozatos dübörgéssel haladt el fölöttük, a vibráció lecsapott a hasaló alakokra, és valósággal beledöngölte őket az iszabba. Amikor biztonságos távolságba ért, qui kicibálta magát a sárból, és vett egy mély üdvözítő lélegzetet. A furam teremtmény vele együtt bukkant elő, még mindig a karjába kapaszkodva, és közben mocskos víz csöpögött majomszerű ábrázatáról. Gyors pillantást vetett a távolodó csapatszállító után, aztán rávetette magát qui és elragadtatottan megölelte. Ó fiú, ó fiú, ziháltat hangon. Szeredlek, örökre szeredli foglak. Aztán csókolgatni kezdte. Hagyjál, főrmett rá qui -Gon. hülye vagy, majdnem meghaltunk miattad. Hülye, éd! A teremtmény sértettem meredre. rá. – Tudok beszélni. – A beszéd képessége még nem azonos az intelligenciával. – Gwygonnak már elege volt belőle. – Most engedj és tágulj innen. Kirángatta magát a lény öleléséből, és ott akarta hagyni, de azután kényelmetlenül nézett vissza, mert egy step berregés hangzott fel a távolban. A teremtmény egy pillanatig tétovázott, aztán megindult a nyomába. – Nem, nem, Ett veled maradok, maradok, gyárgyár hűszéges ganga szolga, Veszek deged barádod! A jedi mester jó formára se pillantott. Tekintetét a homályba mélyeztve obi wan kereste. Kösz, de erre semmi szükség, jobb, ha lelépsz. Gyar -gyar a ganga nagy csobogással követte, és miközben hadonászott, be nem állt a szája. Ó, dehogy nincs szükség. Ezt akarják az istenek, az éledemet mentetted meg. Ne legyen a nevem Jar Jar Mix, ha nem én igaz. A mocsár szinte vízhangzott a művek beregésétől, és hirtelen két platform is kibukkant a ködből. Ezek a menekülő Obi-Wan Kenobi üldözték, és a droidok épp támadásra készülöttek. qui kirántotta a fénykardját, és ellökte magától Jar, Jar Erre most nincs időm de magaddal kell mindent megdarálni. Jar elhallgatott. Meghallotta a stepek zúgását, és mikor megpillantotta a lefelé suhanó platformokat, a szeme ismét kidüllett. Oho! megfogunk. qui megragadta a gangát, és ugyanúgy belevágta az iszabba, mint az előbb. Nem ocsany! Bekapcsolta a fényszabját, és megvetette a lábát, ahogy obi van és az őt üldöző stepek egyre közeledtek. Jar feje bukkant elő a sárból. – Meg fogunk halni! – sikoltotta. A rohamdroidok épp akkor nyitottak tüzet a platformok lézerágyúiból, amikor obi van elérte a barátját. qui a lövedékek útjába vágta a fényszabjáját és visszaterelte azokat a támadók felé. Mindkét step forró fényszilángokra robbant és a mocsárba zuhant. Obi-Wan kimerülten törölte meg sáros homlokát, és levegő után kapkodott. Sajnálom, mester, a mocsárba zárlatos lett a fénykardom. Megmutatta a fegyverét. A hatékonyabbik vége megfekedett, és kiégett. qui elvette tőle, és futólag megszemlélte. A háta mögött Jar Jar feltápászkodott az ingoványi szapos vizében, és kíváncsian pislogott az újonnan érkezett Jedire. – Már megint elfelejtetted kikapcsolni az energiát, ugye, Obi-Van? – kérdezte az idősebb Jedi nyomatékosan. A kérdezett szégyelősen bólintott. – Úgy tűnik, mester. – Nem lesz nehéz újra tölteni, de beletelik majd egy kevés időbe, mire megtisztítod. Bízom abban, hogy végre megtanultad a leckét, ifjú van. Igen, mester. – Obi-Van fancsali ábrázattal vette vissza a fegyverét. Gyar-Gyar lefegő fülekkel tötyogott oda hozzájuk úszóhártyás lábain, amelyeket olyan csálén rakosgatott, hogy úgy nézett ki, mint a hosszú végtagjai bármilyen irányba elránthatnák. – Már megint megmentettél, mi? – tette fel a költői kérdést Gwygonnak. obi van rámerett. – Ez meg mi? – Egy ganga. – Helybeli. – A neve Gyar-Gyar Binks. Gwygon az ingoványt fürkészte. Menjünk innen, mielőtt újabb stepek bukkannának föl. Újabb mag! lieegte Zsá angodalmasan. Úgy érted, még Kvajgon már is nekilódult, és egyenletes léptekkel gyúrta maga alatt az iszapot. Obi van csak egy lépésre maradt el mögötte, és egy pillanattal később zsázsár is beérte őket eszeveszetten csapkodva hosszú lábaival és a szemét mereszkedve. Már bocsánat, de a legbiztonságosabb hely a gangában van, zihálta próbára magára vonni a többiek figyelmét. A köttakarásában minden irányból stepek magas hangú zúgása hallatszott. A gonga! ismételte Csácsár. Ott se fel, biztonságos város. qui megtorpant megtorpont és fülkészően meredt a gangára. Mit mondtál? Egy város? Gyárdzsár ugatott. Oda tudsz vezetni minket? A ganga hirtelen úgy elkezdett zagyvárni, mintha megtébolyodott volna. Ah, ó, talán mégse igazán vezetlek oda. Nem, igazán nem. Guaigán sötét tekintettel hajolt közelebb. Nem. Járjár úgy viselkedett, mint aki a legszívesebben mindörökre elsüllyed volna a a torka mozgott, csőszerű szájával pedig úgy tátogott, akár egy partra vetett hal. Ez gíros, de engem elzavartak, elgültek. Elfelejtettem, hogy NASZ főnök rendenetes dolgokat tesz velem, ha visszamegyek. Rettenetesen fájdalmas dolgokat. Mély, lüktető búgás furt át a stepek nyűszítését, amely a köd és a homálytakarásában egyre hangosodott. Zsárdzsár kényelmetlenül pillantott körül. Hoho! Oh Hallod ezt? kérdeztek Kváygon halkan, és a gungaványat melkasára bökött. Zsázsár vonakodva bólintott. Ezernyi szörnyűséges dolog közeledik Ganga barátocskám. És amikor megtalálnak, tette hozzá Obi van meg lehetős vidámsággal, beledöngölnek a földbe, és apró darabokra zúznak, majd szafatokra robbantanak dzsár szemét forgatva nagyot nyelt. Oh – ez valóban jó érv! – eszelő sietséggel hadonászott. – Erre, erre, sietsenek! – eliramodtak és beleolvadtak az alkonyi ködbe. Valamivel később a Jedik és a ganga iszalagokkal és sűrű borított területre jutottak egy tószélén, amely olyan sötét volt, hogy semmit sem lehetett látni a felszínéről visszaverődő alkonyfények miatt. Gyargyál előre görnyett és három újú kezét a térdére tette, ahogy lélegzetért küzdött. Gumiteste jobbra-balra tekeredett, miközben visszafelé bámult abba az irányba, amerről érkeztek. Hosszú füle pedig szárnyként verdesette közben. Obi-Wan enyherossz hallással rázta a fejét Qui-Gon felé. Nem örült a Jedi mester döntésének, hogy csatlakozzanak ehhez a bolondos külsejű lényhez. Messze a távolból még mindig hallatszott a föderációs szapat szállítók szűnni nem akaró mély brummogása. – Milyen messze még? – faggatta Kvájgon kellettlen vezetőjüket. A ganga a tóra mutatott. – Lemegyünk a víz alá, oké sos? – a cseppek egymásra néztek, aztán apró tartályokat húztak elő a ruhájukból, és tenyérnyi méretű légzőegységet vettek ki belőlük. diteket, neked, Jár járjár tekintete egyikről a másikra vándorolt. Gangák nem zenedik a gülhoniakat, ne számítsatok melegfogadtatásra. Obi van vállat vont. Na, godja miatt, ez nem a melegfogadtatások napja. Indulás! intett Fajgon, és fogai közé vette az egységet. A ganga vállat vont, mintha elhárítana magától minden felelősséget az ezután következőkért, visszafordult a tó felé, és egy vad dupla belevetette magát a homályba. A jedik belegázoltak a vízbe utána. Úszva követték a nyulán gangát, aki egyre mélyebbre vitte őket, és látszott, hogy sokkal otthonosabban mozog a vízbe, mint a szárazon. Simán és kecsesen úszott, hosszú végtagjait kinyújtotta, teste gyakorlott könnyedséggel hullámzott. Hosszú időn átúztak, s miközben egyre mélyebbre jutottak a víz felszín fénye, lassan elhalványult mögöttük. Most már az összes fény felszín alatti forrásokból le lett, de nem lehetett látni, hogy honnan. Teltek a percek, és Ovi vannak több hátsó gondolat is megfordult a fejébe a helyzetükkel kapcsolatban. Aztán hirtelen ismét világos lett. Határozott ragyogás látszott szemből. Hamarosan megpillantották a gangát. A város buborékok tömkelegéből állt, amelyek léggömbként simultak egymáshoz, és több hatalmas kőoszlophoz rögzítették. A buborékok egytől egyig jól kivehetővé váltak, és látni lehetett a belső építményeket és a bennük mozgolódó gangákat. Jar egyenesen az egyik leghatalmasabb buborék felé úszott, és a dzsedik nem maradtak le mögötte. Amikor a ganga odaért, belebökött a buborékba mindkét kezével, és az engedett a nyomásnak. Először a fura karját fogadta be, aztán a fejét és a testét, s végül, amikor a lábát is elnyelte, összezárult mögötte anélkül, hogy a szakadás nyoma látszott volna. Az elképedzsedik követték, ők is keresztül hatoltak a különös membránon, és gond nélkül bejutottak a buborék belsejébe. Oda bent egy rámpán találták magukat, amely lefelé vezetett egy épületektől körülvett térre. A buborékok fala folyamatos fényt bocsájtott ki, ez adta a belső tér megvilágítását. A gyedik belélegezhetőnek találták a levegőt. Ahogy víztől csöpögő ruhába a tér irányába indultak, gangák pillantották meg őket, és riadvész kiáltásokkal szét szétellérülük. Szabályos alakzatban egy osztag egyenruhás ganga katona tűnt fel kétlábú hátasokon lovagolva, amelyek madárszerű pofája alig-alig különbözött az ő ábrázatuktól. Káduk, idézte fel a nevüket Kvájgon, mocsári futómadarak erőteljes lábakkal, rendkívüli állóképességgel és kifinomult érzékszervekkel. A ganga harcosok veszedelmes külsejű elektrorudakat lengettek, Ezeket arra használták, hogy visszafelé terejjék a tébolyodott lakosokat, ám ugyanakkor határozottan közeledtek a behatolók felé. – Haliho, Tarpalsz kapidány! – üdvözölte Jar, -Jar az osztak vezetőjét. – Visszajöttem! – Nem örömes Jar Jar Minks. csattant fel a másik szemmel látható ingerültséggel. – Viszlek Nasz főnökhöz, lássuk, mit mond ő. – Talán most még nagyobb bajma leszel. A Jeddikkel mit sem törődve a kapitány megbökte Jar az elektromos ösztökéjével, és az áramütésektől a szerencsétlen ganga fél méter magasat ugrott. Jar -Jar magába motyogva, bánatos képpel dörzsölgette a hátsó részét. A ganga katonák keresztül vitték őket a város néhány épületén, az azokat összekötő folyosókon, és végül bementek egy helyiségbe, amelyről Zsar zsár azt suttogta a társainak, hogy ez a nagy torony tanácsterem. A terem oldalai áttetszőek voltak, és apró világító halak úszkáltak a membránon túl, mintha csillagok lennének egy sötét háttérfüggöny előtt. Egy hosszú kerekasztal uralta a terem egyik végét, egy fokozattal magasabban, mint a többi rész. Az összes ganga hivatalnokok foglalták el hivatali talárjukban, és az a jövevények számára is nyilvánvaló volt, hogy a gangák valami egészen más ügy miatt gyűltek itt már össze az ő érkezésük előtt. A legtekintélyesebb, székenülő ülő ganga súlyos felépítésű fickó volt. Akit annyira összepréselt a kor és a túlsúly, hogy szinte lehetetlen volt elképzelni, mi szerint egykor ő is ugyanolyan nyulánk lehetett, mint Jar Jar Binks. Bőrredők lógtak a testéről laza a nyaka a vállai középréselődött, és az ábrázata annyira mogorva volt, hogy még Gyárgyár is elbátortalanodott, amikor odaterelték őket. A ganga hivatalnakok egymás közt merettek meredtek a közeledő dzsedikre. Mit akartok külhoniak? ment rögtön az főnök, miután bemutatkozott. Koagon Jin beszámolta arról, miért küldték őket a Nábura, figyelmeztette a főnököt a felszínen zajló invázióra, és kérte a gangákat, hogy nyújtsanak neki segítséget. A gangatanás türelmesen hallgatta, egyetlen szót sem szóltak, míg Koagon be nem fejezte. Mász főnök a fejét rázta, vaskos nyakán a hús remegett a mozgástól. Nem kellett volna ide jönnünk. Ez a robót zsereg odafent nem a mi problémánk. Gwygon azonban nem adta fel. Egy hadseregnyi rohamtróid épp most készül megtámadni a nabúiakat. Figyelmeztetnünk kell őket. Mi nem szeretjük a nabúiakat, hördült fel a főnökünk gerültem. És ők nem szeretik a gangákat. A nabúiak okozsamnak hiszik magukat. Azt hiszik olyan nagyon az anyuk. Semmi közünk hozzájuk, mi a bocsárban élünk, ők meg a száraz földön. Régen semmi közünk egymáshoz, és ez nem fog megváltozni a robodok miatt. Miután a sereg elfoglalja a idejönnek és leigáznak benneteket is, jegyezte meg Obi-Van nyugodtan. Nasz főnök kuncugott. Nem, szerintem nem. Mi egyszer, vagy talán gétszer beszéltünk a nájbújjakkal egész életünkben, és sosem beszéltünk más robodokkal. Robodok nem jönnek ide, még csak nem így tudják, hogy gangák léteznek. A tanácstagok egyetértően bólogattak és vartjukva tárgyalták meg egymás között a főnökük bölcsességét. Ti és a nájbújjak összetartoztok. Szögezte le Obi-Van, és fiatal arcán látszott az elszántság, hogy nem hajlandó feladni az ügyet. Ami egyik őtökkel történik, az a másikra is hatással van. Ezt meg kell értened. Nasz főnök vaskos kezével. Mi nem ismerünk diteket, külhoniakat, és semmi közünk a nabújjakhoz. Mielőtt Obi-Van folytathatta volna a vitát, kvágon lépett előre. Akkor segítsetek gyorsabban megtenni az utat. Érte, és egy laza mozdulattal elhúzta a kezét a gonga főnök szeme előtt, és közben úr fölött lett fölötte a Jedi elméjének hatalmával. Nasz főnök rámerett, aztán bólintott. gyorsan van megtenni az utat. Quaygon még mindig fogva tartotta a tekintetével. El kell vinnetek tídbe. Oké, okay, sos. Bólintott Nasz főnök ismételten. Adunk nektek bongót. A leggyorsabb út a magunk keresztül vezet. Most menjetek el! qui hátra hátralépett. Köszönjük a segítséget, békében távozunk. Miközben a Jedi megfordult, hogy kisétáljon, obi van odasukta neki. Mester, mi az a bongó? qui rápillantott és töprengve felhúzta a szemöldökét. Valami hajóféle, legalábbis remélem. Már eltávolodtak Nasz főnöktől és a ganga hivatalnokoktól, amikor Jar pillantottak pillantották meg kétségbe esetten ácsorogva, megbilincselt kézzel, a sorsára várva. Qui-Gon lelassított, és a szerencsétlen teremtmény szemébe nézett. – Mester! – súgta obi Wan halkan figyelmeztetésképpen. Túl jól ismerte ahhoz qui hogy sejt semmi következik. A magasabb Jedi odament Jar és végigmérte. Átvernek benne neked, jelentette ki a gangamogorván, és körülnézett, vajon halljálj még valaki. A magunk keresztül menni nagyon veszélyes. qui biccentett. Köszönöm, barátom. Jar, Jar Bings vállat vont és szomorúan bámult rá. Á, semmiség. Aztán nyájasan a Jedi mesterre vigyorgott, és reménykedve pislogott. Hé, el kellene neki segítség. Kvájgon habozott. – Hogy az időnk, mester? – jegyezte meg Obi-Van higgattan, és oldalra lépett. A Jedi-mester távolba révedő tekintettel fordult védence felé. – Az itt elvesztegetett idő később hasznunkra válhat. Hasznát vehetjük jar jar Obi-Van csüggetten ingatta a fejét. Mentora gyakorta keveredett szükségtelen dolgokba. Előszeretettel tekintett magáénak nem rátartozó ügyeket. Emiatt újra és újra a Jedi tanács elé kellett állnia. Egyszer még ez lesz a veszte. Közelebb hajolt. Némi iránytévesztést érzékelek. Qui-Gon ráemelte a tekintetét. Légy körül tekintő ifjú obi van, rótta meg gyengéden. Az élő erő érzékelésének képessége nem csak a tiéd. Az ifjú Jedi csupán egy pillanatig állta a tekintetét, aztán a kritikától megbántottan elfordította a fejét. qui -Gon visszaballagott Nasz főnökhöz. – Mi lesz Jar Jar Binks sorsa? – kérdezte. Nasz főnök, aki éppen az egyik ganga hivatalnokkal tárgyalt bosszankodba fordult felé, súlyos tokája kidagadt. Binks megszegte a nem visszajövés törvényét. Megdörne a számkivetést Büttetét fog kapni. Nem túl szigorút remélem, mondta nyomatékosan a jedi mester. Ő nagy segítségünkre volt. Lassú nevetést rölt fel a főnökből. Ha! Ha! Ha! Halára fogjuk zúzni, ennyi. Valahol a háttérben Jsár Bings hangosan felnyögött. Vartyogás kelt a terembe. Még Obi van is döbbenten nézett mestere oldalán. Kwajgon elgondolkodott. Szükségünk van valakire, aki a magon keresztül elkísért ídbe. Én megmentettem dzsárdzsár Zsá életét a felszínen. Tartozik nekem ezért. Követelem, hogy fizesse vissza ezen adósságát. Nácz főnök szótlanul merett a dzsédire. Mély képződtek a homlokán, és a szája meg megrándult. Úgy tűnt, még mélyebben a vállak közé húzta a nyakát, vagyis inkább a nyakát helyettesítő bőrlebenyegeket. Aztán apró szemét a szerencsétlen Zsárdzsár felé fordította és intett. Binks! Zsárdzsár engedelmesen közelebb ment és megállt a Jedi mellett. Tartozol az életednel ennek a gülhonina? Követelte a választ Nászborús képpel. lehorgasztott fejjel és lekókadó füllel bólintott, de egy halvány sugár villanyt fel a szemébe. Az isteneitek megkövetelik, hogy egyenlítsétek ki a tartozást. Súlykoltak Vájgon, és miközben ismét elhúzta a kezét a főnök szeme előtt, ismét bevetette Jedi hatalmát. Az ő élete immár az enyém. A főganga csak egy pillanatig fontolgatta a dolgot, aztán beleegyezően bólintott. Az ő élet a bár ez nem nagy érdék. Menjetek el vele. Egy őr lépett oda, és levette Jar Jar Binks bilincseit. Gyere, Jar, -Jar! utasítottak Vágon és hátat fordított. Keresztül a magon, zihálta Jar, Jar aki csak most döbbent rá, hogy mi történik. Arra ne is számíts, inkább itt vagyok meg, mint a magban. Én ugyan nem megyek. Ám eddigre már a jedik kirángatták a teremből halló távolságon kívülre, el Nasz főnök szeme elől. A Kereskedő Föderáció zászlóshajójának hídján Núd Garri és Rún Haka együtt álltak Dárcédus halókép más előtt. A naimoidik nem néztek egymásra, és mindketten buzgón remélték, hogy a Seed Lord nem képes olvasni a gondolataikban. Az invázió terv szerint megkezdődött, Nagy úr. Jelentette az alkirály, s köntöse, meg a fejdésze elrejtették vonásait és végtagjai ideges rándulásait az előtte derengő csukjás alak elől. A seregünk tít felé közeledik. Jó, nagyon jó. Dark halk nyugodt hangon beszélt. A szenátust kötik a szükséges eljárási szabályok. Mire ez az incident szavazásra kerül, már nem lesz más választásuk, mint elfogadni, hogy a blokkát sikerrel jár. Nodgán Gaunry egy gyors pillantást honfitársára. A királynő abban a hitben van, hogy a szenátus mellé áll. Amit királynő, ifjú és naív. Nem lesz nehéz irányítanunk. A holokép megremegett. Jól csinálta alkirály. Köszönöm, nagy úr, jött a válasz, miközben a hologram szerte foszlott. A beálló csöndben a két Nájmoidi sokat mondó tekintettel meredt egymásra. Ön nem szólt róluk, jegyezte meg Rún vádlón. Az eltűnt Jedikről? Núd Gánri elbocsátó mozdulatot tett. Nem szükséges beszélni róluk. Egyáltalán nem szükséges beszélnünk bármiről, amíg mi magunk rá nem jövünk, hogy mi történt. Rún hosszan fürkészte az arcát, mielőtt elfordult volna. Nem, valóban nem szükséges, mondta Halkan, és kisétált a helyiségből.